Assalamu aleykum ve salam aleyküm şerif anbiya Musa, Seyyid Muhammed, ki, secdəyəndə bütün əzalar dayısın. Əgər imkan çatırsa imkanı varsa secdə bütün əzaları qoysun. Qoymursa onun namazı qəranır. Amma bizdən səbəb olsa, səcdə elə bir məsələdə tarz ki, əzada, o heç. Aydın səbəbli bir şey bağışlanır. Yəni, bağışlanmayan nədir? Səbəbsiz. E sonra bu xalq burada başqa məsələ o da yəni, başqa Peygamber sələsində səcdə edərdi. Yəni, əllərin qoyandığı yerə məqsəd, yəni, əllərin çox yaxın qoyardır başına tərəf, yoxsa çox aralı qoyardır. Yəni, söhbət ondan gedir. Və burada deyir ki, b i̇bn Məlik, İbn-i Buhaynə Yer ki, Peygamber sallallarsa, əgər namaz qılanda Səcdə ələnin elə qoyardı ki, qoltuğunu altı görünərdi Yəni, o dərəcədə Yəni, belə Yəni, gəlib bəzi vaxtlərdə bir Yəni, miqdarı bəzilə, hətta misal çəkiblər ki, bir Quzu balası keçən qədər, miqdar Yəni, çox belə sığmaq da bəyənilmir Təbii, məqsəd tək qılmaqdan gelib Çünki, cəmaat nəzində belə qoya Aydın, cəmat nəzlə olsun da belə qılırsan. Söhbet, yəni, gelir tək qılmaqla. Və yaxşıdır ki, məsələn, yəni, bu əllərin qalxsın belə. Yəni, çox aral da lazımdır, çox yaxın da lazımdır, yəni, orta. Aydın deyib, biraz qılırsan, inşallah, düz olar, səcdan. Sonra, burada, Buxar Rahimullah başqa məsələ o da, yəni, e, qibriyə çevrilməyin fəziləti. Ayum bey, məliki biləcəyəm nə fəzletdir burada hətta qışların, yəni ayaqlarımın parmaqlarının. Və burada biz görürük ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ənəs ibn Məlikənin vəfatin burada var idi. Elçi Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur, kim bizim namazımızı qılsa, rəqiblərimizə dönsə və bizim ətimizi yesə, yəni kəsimiz yeməsin. Deməli, odu Müslüman, Deməli, onu qədər toxunmaq olmaz. Həm Allah və Rasuluna görə. Ona toxunmaq olmaz. Aydındır. Mə bu hadis göstərir ki, yəni, e, qiblə öv bir rol İslamda. Yəni, müsəlmançıqın alamətlərindən biridir. Çünki fiyanbar salasındır ki, kim namazımızı qılsa və deməli, bibləmizə də olsa. Və digər ətimizi yəsər çünki bəzi əhl kitabdan görmürdülər misalmıətin yeməyi. Aydındır? Və təbi əhl kitabdan bəziləri var idi. indi də bəlkə rə qalır. Hansı ki onlar biraz yaxındır müəyyən şeylərdə. Müəyyən şeylərdə ona görə də hazır yemək. Aydındır? Ümumən əhl kitabın ətlərini yemək olar. Allah subhanahu deməli buyurur ki, əhl-i kitabın əti səharamdır. Yəni həlaldır. Demək olar. Olaq sonra Allah subxantara deyir ki, Allahın adı çəkilməyən ətəyimə. Burada nə ki, kitab gedir, rətəyir, müsəlman gedir. Əgər müsəlman görsən ki, yəni burada məqsəd görməkdir. Görmək. Görsən ki, müsəlman, Bismillah, Allah-ıqbər deyib, deməyib. Kəsək, onu da iməlmaz. Yəni burada, ümumən, əhli kitab, Allaha inanırlar, Aydındır və Allahın adı ilə kəsirlər. Və və ki, məqsəd burada yəni, gözlə görməkdir. O adam deyil ki, bəs, bir, bir məsələn bir gəl bilər ki, ha, onlar Allahın adını çəkmələr. Birinci, mən görməmişəm. O ətli kəsəndə Allahın adını kəsiblər, çəkiblər yoxsa yox. Aydındır. Ol müsəlmanı görsün, Allahın çəkilsin imaq olmaz. Yəni şəhbet gedirib, Bismillah, əhli kitab gedmirəkdir. Tamı gedir. Yəni, məhsədə odur ki, gözündən görsün hə, yemə. Amma gözündən görməmsən, qadağan yeməməzsən. Aydınlı qadağan üçün dəlil lazım. Amma şayələr o, şayə dəlil deyil axıq. Qeyilə, dedilər. Dedilər dəlil deyil. Yəni, dəlil deyil. Gelir görəsən. Gözündən, gözündən görsən, hə, onda yeməyə bilərsən. Amma, kim məsələn, əhli kitabın? Yeməyələndə ehtiyatdır o, o, o, o Onun o düşüydü. Amma ümumən qadağan elməyə bir dəlil lazımdır. Dəlil gətirsə ki, bəs Bismillah, bəs o birisi dəlil, əhli kitabın əti halaldır, ondan eyni yanda. Aynında gələk, Quran bacardığın qədər ümumən götürmə lazımdır. Yoxsa dəlisini götürüb, dəlisini götürməsə o bizdən qabaqçı olanlara az. Kitablarını bəzilə götürürlər, bəzilə yox. Aynında, həmə hükum qalıb, bələk Düzdür, bunun şərhi var yenə bir az. Ündə əhli kitab var, yoxsa, yoxdur və s. Yəni, bu onun yeri deyir şərhinə. Ümumə əhli kitabın əhdlərin yemək olar. Və səbə burda, Buxarə Rəhimuqullah, yəni burda bir məsələyi toxunur. E, Məlik qibliyə dönmək məsələsi. Və burda, İndi həcada həmullah etdə sələfdən bəzilərini gətirəm üçün bu günə səbəb Səhir Büxayr şərhində bir hətta yəni bəhnilir yəni barmaqları ona görə Peyğəmbər Ayşə rədiyəllahu anha hediyyət -hə ki bir gün keçə durdum gördüm Rasul sallallahu alayhi və səlləm yanında deyil və əlimlə belə axtardım onu əlim ayaqlarına düşdü və tutdum ayağının belə qədəmin gördüm ki barmaqları tibliy tərəfə idi yəni məqsəd odur ki səcdəyə Aynın da səcdəyə gedəndə. Yəni barmaqlar necə olmalıdır? Yox, e, yoxdur ki, iki əsas barmaq yoxdur ayaqda. Başla, yanındakı olarsa qiyam işte, və bir az əyginə belə qibləyə baxsınlar. Laq, belə lazım deyil. Aynın deyir, hamısı da lazımdır. Əsas o iki barmaq da isə, yanındakı. Səcdədə baxçı ayaqlar səcdədə səndə belə durmur, pedəmələr. Onda lakin barmaqlar baxsın qibləyə. Əlləri yerə qoyanda da, məsələn, bax ki, əl, əlləri, məsələn, tox səcdə qoyanda, e, qarmaqlarımı qab, qabağa yenə yaxşı qibləyə baxsın. Hətta sələf bəziləri, hani, əgər görsəydilər, əllər əyridir və s. ayırdılar adamı ki, əlləri düz qoy qibləyə. Adam yəni sələf həmişə ya da Hansı əzə nə qədər əzalar paçalar qibləyə baxsınlar. Hətə Qibləyə nə qədər bacarırsan, o qədər ərzəllər beləb. Yəni, taq ki, əllərdir, qədəndir, barmaq, ayaq barmaqlarındır, o qədər. Sonra burda Raximovullah başqa hədis də getirir bu məsələyi aydınlaşdırmaq üçün. Çünki, dedik ki, kim bizim namazımızı qılsa, Qibləmizə dönsə, vəxtimizi isə. Bu məsələ, yəni, müsəlimandır, ona toxunmaq olmaz. Bu, Buxar ya bu məsələyi üçün, daha aydınlı getirmək üçün, Ənəs ibn Malikə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, mənə əmr olundu insanlarla döyüşən, yəni mübarizə aparan, yəni dəvət edən, çalışanlarla mübahisə edən. Bu da cürbəcür mənalardır bəzis. Yəni bu hadis döyüşmə mənasında deyil, ayqındır. Yəni dəvət. Hətta la iləhə Və demək. Məyyət desələ, və namazımızı qılsa və qiblərimizə dönsələr və əhdimizi giysələr, yəni, kəsdiyimiz heqanlarına artıq onların qanları, malları, namusları bizə haramdır. Yəni, müsəlmandırlar. Və ki, başqa hədisdə deyir ki, kim? Əmir olundu mənə, dövüşəm, hətta, insanlarla hətta, yəni dövüşəm, yəni, o da çox mənadaşıq, aydındır. Çünki, Quranda nasıl düzgün başa düşsən. Yani, bir, bir mənalı başa düşməyə düzgün də ölçü. Çünkü o adamlar ki, bir mənalı məsələn, başa düşürlər özdən qəzirəti sağlar. Məsələn, taq ki, o ayə Olar ki, Allahın hükmü hükmü vermir. Onlar da kafirəyə biz belə bir başa götürsək bu ayəni onda insan özü kafir olur. Yəni, bu ayə hakimə aiddir. Hamıza Qaybın buyur, şimdi sual verir o adam ki, bu şuar, bu ayənsən, Allah'ın hökmü ilə hökm verəbilsən özündə, özündə hələm, daha sonra bu və s. Allah'ın hökmü ilə hökm verəbilsən nədir o? Yəni, yəni Allah'ın və Rasulunu, yəni Allah'ın kitabından gedməyə və Peyğəmbər salasa sünnetinə və məsələn, əgər belə etsə onda adı məsələn artıq, əgər saxqalı dursan artıq hökm vermesən Allah'ın hökmü Aydın dayıb, baya bir də misaldır, Mə istəyirəm, məsələn dərin nə gedən, yəni demək istəyirəm, nasıl gəlir düzgün başa düşmək lazımdır. Yəni, bəzən görürsən, bəzi qardaşlar tutaq ki, məsələn, bu aya və s. gətirir, o zaman ki, fikirləşmir, yəni, o tür yanaşmaq aya özü pis vəziyyətə salır.